Ma pole üks päevakohan anekdoot. Maapankur istub Raiva platsil suures telgis. Kogu Eesti rahvas on järjekorda kogunenud. Ansapankur, tormab ligi, vaatab õudnõi Järts. Evits järjekorras seista, uusrikas nagu ta trügib väljas palju järjekorda sisse, vaatab maapankur. Annab kaks krooni, võtab ühe. Annab kaks, võtab ühe. Antsav on vaatab, aga mamma on kurvatud, tüüštu, sa tuld lollakas, on ju siit äri. No siit äri küll, aga sellest milline käive.